یا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار اګومه د دنیا د ژوند خو سوف رځي د هميشه سټوګ نځي اخاخرت من عمله سيئه فلا يجزا الا مثلها سوچ چې بدیو کی غتبه ام بدی او امغه عمره بدله ملاوی کی سمره چې غو بدی کړی وي او سوچ چې نه کمل کای کاغه سړی وي او کخه ځا خو چې مؤمن وي نو دغه ټول خلک به جنت ته او قلت باور به حساب رزق ورکړی کیږي و یا قومه مالی ادعوكم الى النجاتي وتدعونني الى النار اي کومه اخر داسې کی صدا چې تاسو نجات یعنی خلاصي ترابلم او تاسو مالا د هور طرفه دعوت را کوي تاسو مالا د دې خبره دعوت را کوي چې د الله سره کفر کوم او د اغه سره اغه اسيانه شریک کوم چې اغه زنه په جنم یعنی د چا د خدای جوماس سره سثبوت نشته حالا کی ستاسو هغه زبردست بخلو والا خدای تررفته را بلم نه حق داده او د دینه خلاف کې دی نشي چې تاسو د چا تررفته ما را بلي دا هوی د پاره نه په دنیا کې بل نه او نه په اخرت کې ټولو واپس خاص الله ته دی او د حدنه او ردو والا خلق به هور تسي نن چې تر تزه سم فزتت قرون ما اقول لكم ډیر زرب اغه وخراشي چې تاسو به دا یادوي او زه خپله مامله الله ته حواله کوم اغه بندگانو نظر ساتلو والا دي فَجَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَشِيرٌ بِالْعِبَادِ یِنْدَاسِ لَگی چې کله غدہ خبر رسول نو غتهم دمکان ورکړی کېدې زکه غدہ اویل چې زخه خپل مامله الله تعالی ته حواله کوم الله طول هر سکوری فوقاه الله سیئات ما مکروا اخر دا چې اغه خلقو دغه مؤمن خلاف کم خراب تدوین او کړل الله تعالی اغه دغه طول نه بچ کړو وحا که سوء العذاب او د فرعون مرگری په خپل د بترین عذاب په چکر کې راغلل د دوزخ خور ان نار یوره دون عليه ودوم واشیا چې سبا بیگا ورته وی پېشکړي کیږي کی. او کله چې د قیامت وخت راشي نو کوم به اوشي چې علي زیات سخت عذاب ته ورنوباسي دا وهم د برزخ یا د قبر عذاب وی قبر نه مراد هغه مخصوص اکند نه وی بلکې انسان چې مرشي او کم زیته چې غزي اگر ټول ازمکه هغه د پاره قبر وی کغه په سمندر کې ډوب شي او مر شي هم الی فرون خو سمندر کې پوبو کې ډوب شي وو نو هغه وی هور ته پېش کیږي یو ردونه علیها عدو واشیه سهر ما خامه په هور ګرځي په هور ته پېش کیږي او د قیامت پر رس با سخت‌ترین عذاب کزي د دینه سپتلېږي چې د آخرت عذاب نه مخ کې هم یو عذاب وي د مرګ نه پس ډیر خلک وی چې چرته لکلې دي قران کې د قبر چې چرته لکلې دي چې په ورزخ کې به داسې سزا وس خو له فیصله هم نه شوي نه د الفیرون کم خو ته فیصله شوي او خو په فیصله له قیامت پر وس کیږي هم په دی ورځ به خټول په شدل عذاب کې ورچو لیکيږي د دی دینو مخکې چې د انتظار کم وخدې هغه هم څه خوشغوار نه دي هغه هم د مصیبت وخت په دې ټولو واقعي کې ولې چې د صورت نم المؤمن دي او د دې مؤمن کا سېو ډیر زبردس کردار دي چې سکه د هر ایمان ایمانوالو لپاره یو ډیر هټ سبق دي او هغه د دې چې چا ایمان رشيوي چې څوک په حقیقي معنو کې هم مؤمن وي هغه استنس لیول باندې مبلغ ضرور دی د ایمان حرارت انسان په کلاره کې نسته نه پریږي چې یو څیز هغه ارشینه وګڼي او بیا هغه صرف خپل طرف ته واخلې او دشي او بیا امن سرکېنی نه استاد سوګوري چې هغه د فیران د کام نه وو کس د فیران د دربار وو ایمان پټکړې وو چا ته خبر نه وو نو ول د دسر تربيت کې دو چرته کده ته سټریننګ ورکړې شوی وو د تبلیغ کولو هیڅوم نه کم سي زو چې د د خلینو د هر سره وېسل ایمان چې د کم کس دنه نه ریشه ایمان داخل شي بیا الله دته خپل حکمت خو هي چې څنګه د دا پیغام ورسې بیا هغه کیننه نن موږ بدی غنحو نه ګورو او په امان ناسیو پارام اودیو او د الله تعالی د دین خورولو د پره هیڅ قسم منسوبه هم نه دکړي نو بیا د دې مطلب دا دی چې زموږ ایمان کمزور دی څوک د ایمان مزه واخلی بیا دا څنګه کېد شي چې هغه د نور خلقو ته د خولو لپاره مخکې کېږي نه کله لاس شي وې دي چې ستاسو کوم یو سیز د خوراک خوښ شي او په مزي سره یو وازه تشخخري او بیا اڑسونه چې دا څه دی تاسو به فورن وه چې سمرمزه مزدار دي نورو ته به هم وای چې لکه اوسه کوي تاسو هم وګورئ ډیر مزه دار دي چې تر سو پوری خوري عمده سی بوای چې ډیر زيات مزه دار دي نو دا څنګه ایمان دستاسو تاسو د نننه چې ډیر خدي خو تاسو یې چاته نه وای چې دا ډیر خدي چاته چې د ایمان لود فراشي بیا غټول دنیا ته د دې رسول تدبیر نه کوي چې از دې خلکو ته څنګه وخم چې څه خوددا چا دنن چې هغه یو مرده حالت کوي نو د هغه سره مخ نه اوجان سږوند او جان پکې نه یو بيجان نسيز د دنن نه بیا دا بیا داسې کس سره همدا سکیږي چې هغه بیا په خپل ژوند کې هم ستتبدیلی نشي راوستي بیا لک خلک اوګه د هغه وخت کله چې په دوزخ کې د یو بل سره جګړه کوي نو په دنیا کې چې کم خلک کمزوري وو هغه وزن هغه ټګنلووالو خلکو ته وایي چې مونږ تاسو وو نو آیا اوس بدلته تا تاسو د دوزخ د هور د لګي حصینا مونږ بچی ینه دنیا کې تاسو زموږه لیډران وې التو بتاه زموږه مسئلے حل کولې نن هم زموږه مسئلے حل کا د دې جهانم عذاب لګمون ناکم کا هغه ځان هغه کډلواله خلک په جواب ورکي مونږ ټول دلته په یو حال یو اوسې څوک لیډر نه دي نن لیډران هم ذلیل کیږي لګیادي او الله د بندگانو په مینس کې فیصله کوي دا بیا به په دوزخ کې پروت خلک د دوزخ نوکرانو ته وې د خپل ربنه دعا او غوړي چې زموږه په کې د یوې ورځې کې چې بس یو ورځ د راته میلو شي نه چ موږه ډیر کار وکو که نه ډیرو ورو پورې نوای چې ه بس وه چوټی د راته میلو شي چې لکپارم شو هغوی بهې تپوس وکې لی تاسو طب استاسو رسولان دوااضه نخو د لالو سره نترتلل هغوی به ووي او راتلل به د دو زخ نو کان به ووی بیا خو تاسو پ خپله دوه او غړی او د کافرانو دوه هف د لري ف او او غړی د ال نه د یو ورزی چوټی چې تاسو تم میلا د دی عذااب نه خو یاد لري د کافران دعا به اوس اړو کبلی ک نه دی یو ورځه فراغت یا دی یو رخصت هم د دې عذاب نه نشته دی یو ورځ عذاب هم نشي سپکې دی ان لننصر روسلنا والذین امنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهد یقین وک چې موږ د خپل رسولانو او آم مومنانو امداد د دنیا په ژوند هم خامخا کو او په هغه ورځ به هم کو کله چې غواهان او دري کی کله چې ظالمانو ته د هوی عذرونه هیڅ فائدہ او په هوی با لعنت وری او دو دو دوی سه دوی ډیر بزې د په حساب کې راضی اخیر اوکورا موږ د موسی علی السلام څنګه رهنمای وکړه ولکه د اتینا موسی الهد اخیر اوکورا چې موږ موسی علی السلام ته لار اوخوله دا رهنمای موکړه واورثنا بنی اسرائیل الکتاب او بنی اسرائیل هم دا کتاب وارسان کړل خودو وذكر علی الالباب چې اغه دا کلمند خلکو د لپاره هدایت او نصيحت وو یعنی د موسی علی په ذریعہ چې کوم کتاب اور کړ شوی وو بنی اسرائیل ته د هدایت ذریعہ او بنی اسرائیل د دی وارسان جوړ کړل خو بنی اسرائیل دا میرا سمبال نکړو د دې حق ادا نکړو نو الله تعالی یو بل پیغمبر بنی اسماعیل کې روچت کړو او دې ته کتاب ورکو او بیا د دوی امتیان وارس جوړ کړل خنن مونږ خپل حال دی وګورو چې آیا مونږ د دې حق ادا کوله گیایو فسبیر ان وعد الله حق نو ا نبی صلی الله علیه و سلم صبر کوا دا الله وعده حق ده خپل قصور مافي وغوړه او استغفر لذنبیت پیغمبران خو ماسوم وي یعنی بی خودلته د زنب لفظ صد پاره راغله دي خبر ده دا, دا چې د خلاف اوله کار د پیغمبر په حق کې زنب شمارېږي الله تعالی دوی همیشه په اوچت مقام لیدل هواري چې کم یو څه د جایز دننه هم دي خود آلا درجه نه کم وی نو هغه د دوی په حق کې زنب وی وسبح بهمد ربک بلاشی ولبکار او سحر ما خام د خپل رب د هم سره داغه تسبيح وایا حقیقت دا دی چې کم خلک د یو داسې دلیل نه بغير چې هغه ته راغلي وو د الله آیاتونو کې جګړه کوي نو دا هغه په ځډونو کې نور هیڅ ندي بس لوی ده. یعنی خپل ځان ډیر غټس کړي د الله تعالی کتاب نه منی پدې عمل کول نه غواړي ځکه پدې کې بحث کوي د خپل ځان نه مفهوم جوړي او جګړه کوي خو هغه اغه لویه ته رسیدو ولا ندي چې د کمې هغه غرور کوي بس په الله پورې پنا غواړه هغه هرڅ ویني او د او د ځمکې پیدا کول د انسانانو د پیدا کولو په نسبت یقینا چي زیات لوی کار دی خو اکثر خلک اپوي ګنه و ما يستوي الامه والبصير والذين امنوا وعمل الصالحات وللمسيء قليل لما تتذكرون اودا کې دی نشي چډوند او وینه یو شان دي ایماندار او صالح او بدکار یو برابر شي خدا سو خلک ډیر کم پسې پويږي یقینا چې د قیامت وقت راتلو والا دي دغه کې هیڅ شک نشته اکثر خلک نهې و قاله ربکم دوې استجب جبل کوم ساسو ما تهاز کوي زه به ساسو دعاگانې ان الذي نه یستک بیرونهان ععبتي سید خوونه جه نههداخلین کم خلک چې په هررو کې زما د ادت نه مخ اړی اووی به دو زخته خوار او لهور ورن نووزي الله تالار ټولو انسانانو تهوي چې قال ربکم د جمع سی غه ده چېڅوککم دتهاز کوي او دونی ما ته आवाज کوي او ما نه غوړي اس ته جبله کوم زه به اورم تاسو دوا بقبلوم ما نه غوړي بل خو مزي خو سه خلک دعا هم نه غوړي نو وفرمای شو چې خلک زماده عبادت نه دلته د عبادت نه مراد هم دوا ده ولې چې د مخل او مخه عبادت د عبادت مغز دي او لاترين حصہ ده یو عبادت د دین بغیر مکمل نه دي نو وفرمای شو چې کم خلک زمانه دعا نه غوړي دوی د دعا غختلونه تکبر کوي نزدې به هغه ذلیل او خوار په جهنم کې داخل شي او زلتا یو اهم خبره چې کما د پوی دوه چې الله تعالی خو وی چې مان او زه به جواب در کوم تاسو ته او جی بده وته دای اجازه ده خداسه ویل دا چې بعضی وخت دعا نه قبليږي یو طرف تخوغه فرمایي چې زه به قبلوم بیا نه قبلی نو ولي وجه دا ده چې بعضی وقت مونږ دعا خو کوو خو د اغه ادب او شرایط پوره نهږي د دعا په آداب کې څه څه دي مثلا د الله تعالی حمد و سنا سره دی شروع کی نبی صلی الله علیه و سلم باندې درود شریف اوائی. او او بیا دا چې په دعا کې دی اجزیوی د غافل یعنی د لا ډه دعا الله تعالی نه اوري یعنی په کار دا چې د ځړنه دی دعا او بیا دا چې دعا دی د سدا سس مبارک نبی چې ناممکن وي بیا په داسې موکو کې د دوا غوړې چې دوا قبلېږي مثلا د بانک او د اقامت پمینس کې په صف کې چودري کې کولو نه پس یا کم نیک کار جومو کې دا غې نه پس او بیا دا چې د جمعې په ورځ یو خاص وخت چې په کومه کې دعا قبلېږي د سجدي په وخت کې قبلېږي د قران د تلاوت نه پس په خاص ډول باندې دعا قبلېږي په یوم عرفه د روزې په میاشت کې او بیا خاص طور د روزه مادي کې بیا د عادل امام دعا د مسافر دعا د باران په وخت دعا بیا داسې استراری او د بيماري یا د پریشانی په وخت بیا داسې د دا نیک اولاد دعا د خپل مور او پلار لپاره او بیا داسې د دا مور او پلار دعا خپل اولاد لپاره او دغه شانتي د منځونو نه بیا کابه ته د کتو په وخت د سې یا د طواف په وخت او په مزدلفه او په مناکه بیا دا او بیا دا د مظلوم دعا ډیره قبلي کی او د ټولو نه لوي خبره ده دا چې دا څنګه ویل په کار چې الله تعالی کته غواړي نو قبول ک غنیمه یې قبلوه پورپ اعظم او همت سره چې الله ته کول شي ته دعا قبول ک ولې چې دعا چې کومه دغه مصیبتونو کې فایده ورکي چې کم نازل شوی وي او په هغه کې هم چې کم لا نه نا نازل شوی حضرت ماس بن جبل رزیل تعالی عنہ چې وسلم فرمایلی دی دعا به حال فائدہ ور کوي د بلاګانو په معاملکه چې نازل شي وی یعنی کوم مصیبتونه چې دی هغه کې به هم فائدہ ور او په هغه مصیبتونو کې به هم فائدہ ور کوي چې لال نازل شي ندی پس اې دا الله بندیانو تاسو ضرور دعا غواړي حضرت انس رزیل تعالی عنہ فرمایي چې وسلم فرمایلی دی چې تاسو کې د هر یو کس خپل حاجت د الله تعالی نه غواړي تر دې پوری چې د سپلو تسمه ده هم اوښليږي نو الله تعالی نه دعا کوه یعنی واړه واړه سیزونه هم دعا اصل کې یو بهانه ده هر وقت الله تعالی سره د تعلق قائمولو ته جوړول ده لپاره واړه واړه سیزونه کې هم مثلا څه شي مات شي یا روغ ورزيږي یا خراب شي یا اس څه شي ځنکیږي لګي تاسه ستړي یا پس سم مشکل کې یا تاسو څه فکر یا پریشانی وي نو دې سهل دي چې بس پریشان نه یا د پس تکلیف کې ناسيو نه فوري دعا وغوړی اصل کے مشکل دا دا چې خلکو د دو دوا سره ډیر تو ورحمت وابسته کرد دی چې ترسو پورے د چارام نووی نهعا قبلبلی گیی او چې سو پورے د کے بلے ت مخنووی ن نه قبلبلی گی او د دی د پاہر و لاسنوشاول نو نونا اصل خبر ا دا دا چېستاسو زړ د حاض وی او اللہ تعال سره تاسو همقلام کلام ہے او چې څ هم استستاسو پزړ کے راضی نو اغتہ مخاطب کوئی پهزړڑ کے لپ اچے تو واز کے یا پرات یا په هر حال کې ورتاواس کوي الله تعالی په هر ځه او په هر موخه کې اوري په ځړې کې ورتاواس کوي نو هغه هم اوري انسانانو ته خو خبره او رول که کنا خو هغه د ځړې نه هم خبر ده ځکه د الله تعالی د قرب حاصلولو لپاره یو ذریعہ او هغه دعا او کم خلک چې دعا نه غوړي نو, نو الله تعالی د دوی نه ناراض شي چې الله تعالی نه نغوړي نو الله تعالی غضب ناک او په کې به هم د دوی انجام خراب وي ځکه که له همو ما یوڅه کېږیما خلک دعا غختل پرېګ دی چې زما خو ډوګبليګنه د غوښتلو څخه فائدې دمرخه مې او غوښته اوس به نور نه غوړم دا جمله سخته غضبناک کای الله تعالی مایوسی کفر دی همر وخت دعا غوړي کل یوم هو فی شان هر ورځ په یونه وی شان کوي کپروند او رحمت ساسو طرف ته متوجه نه وو نو کېدی شي چنه نوشي الله تعالی د پاره هیڅ مشکل نه ده هیڅ کار دغه د پاره ګران نه دی موږ چې کوم سيزونه نه ممکن هکاري هغه د الله د پاره ګران نه ذل زکریا علیہ السلام پشان اعظم او همت او الله امید ساتي لم اقوم بدعائے ربک شقیا ټول حالات نه موافقه خو خود واسره د الله تعالی نه پوره مدهو چتان زغواړم او تانه چې ما کلم مختل دي نه زنه مراده نه يم پاتې شوي زم ما ټول دعاګان پوره شوي دي دا سمره پوزټیټیو ثینکینګ وته وی الله الذی جعل لكم الليل لتسکنوا فيه والنهار مبصرا اغه کوم الله دې چې تاسو د پاره شپ پا جوړه کړه چې تاسو په کې آرام کوی او ورته روانه ک حقیقت دا دی چې الله په خلکو باندې ډیر فصل کولو واله دی خو اکثر خلک شکر نه وباسي دغه الله چې تاسو د پاره د هر څه کړي دي تاسو رب دی د هر څه پیدا کولو والا دی دا غنځا بل څوک د عبادت لایک نشته نوبیه تاسو د کم زین په دوکه کې اچول کیږي دغه شان اغه ټول خلک په دوکه کې اچول شوی دي چې بده الله د آیتونو نه انکار کولو دلتا یو حقیقت بیان کئ چې همیشه د خلکو د گمراه کېدو یو لوی وجه ده چې د الله تعالی د خبرونو انکار کئ او عموما دا سویل کیږي زکا چې اړو ورته پته نوي چې د الله تعالی حکم څه دی هغه هم الله دی چې تاسو د پاره ازمکه د قرار ځای جوړ او برنه در روانې د اسمان اچه جوړ کړه او ساسو شکل جوړ کړه او ډیر خشته جوړ کړه خو مونږه کله هم په خپل شکل ناراضی کیګو و سورکم فاحسن سورکم ورزغکم مینتویبات او تاسو له دې پاکو سيزونو رزق درکړو دالکم الله ربکم دغه الله چې دا کارونه کوي ساو سرپته فتبارک الله رب العالمین نو دغه د کائنات رب د به حساب برکتونو والا دی هو الہی لا اله الا هو فدوه مخلصین له الدين اغه چنده دي دغه نه بغیر بل څوک د عبادت لایک نشته نو خپل دین دغه لپاره خالص کړي اوغه تاواز کوي یعنی دعا غوړي نو بیا عبادت هم دغه لپاره خالص کړي دغه اتات کوي دول عارفونه خاص الله رب العالمین د پاره دي قل اني نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله ا نبی صلی الله علیه و دی خلکو ته وایا چې زه خو د اغه انسانو د عبادتنه مې نکړې شویم کومه ته چې تا سواواز کوي او الله بریک دی او د عبادت یو معنی دعا هم ده یني ما ته خو د چبل چانه د غختلو اجازه نشته چانه چې تا سو غاړي لکه څنګه چې د قانون بوتان یا پیغمبران صالحین یا شهدا چې ته چانه تاسو میت ذذاکر کول نشم ځکه چې ما ته خپل رب دې طرفنه واضحه ان خړه ما ته حکم را شوې دي چې زه رب العالمین ته د مننن سرخک تک هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم یخرجکم طفله ثم لتبلوه اشدکم ثم لتكونو شيوخا وم هغه دې چې تاسو د خورینه پیدا کړې بیا د نطفه بیا د وینې د ټوټه نه الکه بیا هغه تاسو د بچی په شکل کې رو باسيږي بیا تاسو لې یي د پاره د دې چې تاسو خپل پوره طاقت ته ورسئ بیا هم نور لې یي د پاره د دې چې تاسو بډاوالی ته ورسئ او په تاسو کې څوک ډمبه واپس وغوښتل کیږي یعنی بډاوالی پوره نه فریک دا ټول هرڅه د دې د پاره کیږي چې تاسو خپل مکرر وخت ته او د دې د پاره چې تاسو په حقیقت پوي او هغه ژون ورکول والا دی او مغه مرک را وستتو والا دیغ چې د یوکار فیصله کوي نو بس سیو هوکم کوي چې شا نوغ شي تاولی دل هغه خلک چې د الله په آیتونو کې جګړی کوي د کم ځایهڅوک دو ک کوي غ دا خلک چې دا کتاب او هغه ټول کتابونه کم چې مونږ د خپلو رسولانو سره را للیګلی وو د روغ ګی نو ډیر زر بدوی دوی ته پته او لې سک چې پټای د دوی په سرتونو کي او زنزیرونه چې د هغې نهبا نشي او ی شیدلو اوبوت ته باید او بیا به د دوزا خورته ورغور زول شي بیا ود د پوس او شي چې اوس کم زيدي د الله نه سوا اغه نور خدایان چې تاسو به شریکان جوړول دوی به جواب ورکي ورخ شو اغه زمونږ نه بلکې د دینه مخکي مونږه هیڅ سیس ته نه کوله د غشان با الله تعالی د کافرانو گمراه کېدل صحیح ثابت کی دوی ته او وی لشي ساسو د انجام زکشو چې پزمکه کې بتاسو پناهه کا خوشالیاں نکوله او بیا په هی باندې خوشاله وي د دوزخ په دروازو ورننوځي هميشه وای ته اوسې ډیر خراب ځای دی د متکبرانو خلکو پس این نبی صلی الله علیه و صبر کبا دا الله وا ده حق ده اوس کومه سب مخ کې د دوی ته دغه انجام سهسه او خایو چې د کمینې يروم یا د اغېنه مخ کې مونږ ته د دنیا نه واخلو په هر صورت کې به دوی خاص مونږ ته راځي انبي صلى الله عليه وسلم سانه مخکې مونږ ډېر رسولان لګليدي چې په اغې کې د زنو حالات مونږه ته تخولې او د زنوم درته ندي خوله د یو رسول هم دا طاقت نه وو چې د الله د اجازه ته بغیر سنه خروړوي بیا چې کله د الله حکم راغې د حق مطابق فیصله وکړې شو او په هغه وخت کې غلط کار خلق په نقصان کې پریوتل اغه الله دې چې سازو د دا د دغرزې دوه زناور دي د دې گھر سپاره چې په کې تاسو په زنو باندې سورلیو او د زنو اغهخه اخرې او په هغې کې تاسو دپاره نې هم ډیرره فید دي هغ نه تاسو دا کار هم اغشتلی شي چې تاسو پهرو کې کم زیای ته د تلو حاجتوي التهپې ځان او وررسوي پس باندې هم او په کای باندې هم تاسو سوه ګرزو ل کې کوي الله دا خپل نخه تاسو تخ اخیر تاسو به داغ د کمو نخین کار کوئ نو آیا دوی پزمکه کې ګرضدلی نه دي چې دغ خلکو انجام ورته په نظر راغلووي کم چې د دوی نه مخکې تیر شوي دي هوی ا د دوينه په شماره کې زیات وو د دوينه زیات طاقتور وو او په زمکه کې د دوينه زیات شاندار نه خپره خوتلې وي کومه ګټه چې هوی کډه وا اخر د هوی سپکار راغله کله چې د هوی رسولانو اوی تا بینات، اوی اوی او هوی ته بیينات یعنی واضحه دلایل رولل نو هوی هم په اغه علم کې مشغول پاتې شو چې کم هوی سره وو دوی خپل علم کافیو وګړلو او د الله تعالی د رسولانو خبرو ته توجه نکړه اغای معلی وګل د علم دو قسمونهوي یو اغالم چې د کمی نچی په دنیا کې ترقی حاصلی ږې انسان تا. او اودم اغئلم چې کوم نه په اخرت کې کامیابی حاصله کیږي د خلکو مخ کې ولې چې د دنیا اهمیت ډیر دی نو کا د دنیا علم تېخو ډیر اهمیت ور کړی دی د غې د پاره په مال به هم لګی ټول صلاحیتونه به هم لګی هر رنگ به اعتبار کړی هر دوی مس بدغه د پاره پرېک دی د غې د پاره بخبل ځان خالص کړی او داسې چې اخرې زمغه مخ مخ نه نه ځکه د اغئ یا کامیابی مونږ ته اهم هم نخکاری مومګه د خپل بارکه وګورو چې موږ اوس په سویل سره ویل کم سیسټمنګه اهمیت ورکاو کم سیسکه ژوند تیروم خپل بچو د لپاره کم چیز له اهمیت ورکاو ټیک د چې موږ په دې دنیا کې اوسېګو او دنیا زموږ د لپاره د امتحان ځای دی د علم هم ډیر ضروری دی خکل چې د دین خبره راشي موږ د دې لپاره ثبت شوی وخت معمولي وسایل فارغ وخت معمولی صلاحیتونه بس هغه موږ هغه له چله تعالی غفور الرحیم د کنه زکه بغیر سد اذکوولونه بغیر صدقولونه بجنت ته داخل شو دا یو ډیره لوی غلط فہمی ده او دلته تاسو ګوري چې په دې آیت کې واضحه طور باندې وایي چې رستنی قومونه اول ته واشوي وو ایا د دنیا په ترکه کې کم وو ولې دوی سره ټکنالوژی نو دوی سره لوي لوي کورونه دوی لوي لوي مهالونه نو جوړ کړي او اوچته منارته نو ولې نو جوړ کړي ایا کورونه نو کناستلې د کورونه د پاره ایا لوي ستونونه نو اوچت کړي ایا هوې پخبل ډیر طاقتور او زوراور نو د څه کمې وو سره یو نه یو تهذیب زبردستو فروني تهذیب وګوري سندھی تهذیب وګوري چې سسز هغه سره نو خوبیا هم ختم شو ولی انسان ولی سوچ نه کوي د دیو چې دادا چې کم علم ارت فن چې په کم سیس کې دوی کمال حاصل کړي وو دوی خو اغه ډیر اهمیت ور کړو فرخو بما انده من العلم پدې کې خوشاله وو پدې باندې بای تکبر کولو اومدې کې بم غنو دوی له بای اهمیت ور کولو او ټو کې بای کولو چې رسول وو ځه هغه یې پریدي او وي خوکافرانو نو نداسې به کول خو نن د مونږه مسلمانان ځان ته ګورو چې دا څه ولیدا چې کم یو کس د دین تعلیم حاصلې نو مونږه رویه دا وی چې خځه وستیک ده کم یو کس سره چې د دنیا ډیګری و نو هغه نن مونږه فوري متاثر شو فوري دا وي په خبرو کې راشو یعنی څومره مونږه کې کومپلکس ده د الله تعالی د کتاب کقدر وو مونږ سره به اهمیت وو مدیدې د اسکول د لپاره به هم مونږه بهتريین چیزل وکولو خو وخت خمال او هر څه زمم خشته خو رسونو کومونو د ټول واقعیت موږ له سبق ولې نه راکئ ځکه چې اخرت نه مونږ ته او کم سیس چې مونږ ته ښکارینه ناغه بیا هیڅ کړي شي دغه بیا سهميته دونه وي نو وی فرمایل او بیا هم په هغه سیس کې راګیر شو چې په کم پورې به ټوکې کوله هر کله چې هوې زموږ عذاب اولې تدلو نه چغه اکړې چې یو الله او منلو یعنی د مرک په وخت کې ټول سمشل بیا خو د فیرون غونته قبر جن اقسمو چې زې ایمان جوړم په هغه چې بني اسرایل او په انکار کار کوو د اغ ټولو معبانو نه کم چې به موږه د اغ سره شیکول <سؤال> دلته معبانو کې د هوی علم هم را شي خو زمونږ د عاضاف د لیدونونهروستو د هغوی ایمان هوی لهصففده ورکول نه شوه ځکه چې دا د الله مقرره قده ده چې همیشه د اغ بندگانو کې جاری په شوي ده وخص سرره هونا ل کافرون او په دغه و کې کافران پتابوان کې راغل صورت حامیمسج ده بسم الله الرحمن الرح حم ۝ تنزيل من الرحمن الرحيم ۝ كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون ۝ بشيرا ونذيرا فاعرض اكثرهم فهم لا يسمعون وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فاعْمَلِ ۖ إِنَّنَا عَامِلُونَ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إلهكم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 وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءَ لِلسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَا وَلِلْأَمْرِ إِذَا طَوَّعْنَاهُ كَذَلِكَ قَالَ آتَيْنَا طَائِرًا فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذَلِكَ تقدير العزيز العليم دې صورت په شانې نزل کې یو واکې راځي چې یو ځل د قریش سردارانو په مسجد حرام کې محفل جوړ کړي ناشته او د جمعې په یو غټ کې نبی صلی الله علیه و سلم تشریف خوي د اغه زمانه دا, آغ زمان دا چې کله حضرت حمزه رضی الله تعالی ایمان راوړي وو او د قریش خلکو د مسلمانانو جمعیت یا په یو ځای کې یعنی د مسلمانانو تعداد چې ډیر وکړو نو پریشان شو نو ټول په یو ځای کې کې ناشته چې موږ څنګه ستریقه اختیار کوو چې د دوی د ترکی او قوت په مات شي په دې موقع او بنربیا د ابو سفیان اسخر سرداران کورهشت او ویلی چې صاحبانو کستاسو تاسو خوخه نزه محمد صلی الله علیه و سلم سره خبره وکم او داغه په مخ کې به یو سو تجویز نکیدم کې دی شی چېغه پهږي کې یو امنه او موږ هم دا قبول کوو نو موږ چې به زموږ د اختلاف نه اوه وې منی شي ټول دې سره اتفاق وکړو او په پاسه دو نبی صلی الله علیه و سلم سره تاسو صلی الله علیه متوجه شوي نو هغه ویل چې وړه راستو په خپل قوم کې د نسب او د خاندان په اعتبار سره چې کم حیثیت دي هغه تاسو ته معلوم دي خو په خپل قوم د یوغټ مصیبت راوستل دي تاسو خپل قوم کې تفرقه واچوله ټول قوم دې کمکل او ګرځوله او د قوم دین ته او د دي مابودان ته دي بدو ویلي او داس څه خبرې کوي چې مطلب یې دا دی چې زمونږ د ټولو پلارانو نيكون کافرانو او زه ما خبره ووره يو څو تجویزونه تاسو مخامخ په دې غوړو کې شي چې په دې کې یو کابل نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل ابو الولید تاسو وایې زه اورم اغه ویلې وراره د کار چې تاسو شروع کړی کد دی کدی نهستا مقصد مال حاصلول وی نمنګ ټول تاسو ته دمر مال درکو چې تاسو موږ ټول نه زیات مال دار شي او کدی نه خپل مشوروی غواړي نمنګ ټول به تا خپل سردار جوړ دس داسه فیصله به هم ستانه بغیر نکو کباچای غواړي نو باچا به با د امنو او کپتا سپیران رازي چې ته خپل نشله رکولې نمنګ به درله خ ډاکټرانو او ستا علاج وکو خپل خرج باندې عتباده خبری کولی او س صلی الله علیه وسلم خاموش وی او ریدم بیا تاسو صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې ابو الولید چې تاسو سویل غم بس او ویل نو غوړ تو چې او نبی صلی الله علیه وسلم ورته بیا او فرمایل چې او زم ما ووري د دینه پس نبی صلی الله علیه وسلم بسم الله الرحمن الرحیم او او د دې تلاوت شروع اتبا خپل دوانو لاسونه په زمکه اخیو او غور سره او ایا ته سجده ته چې ورسېدو نو نبی صلی الله علیه و سلم ال ت بیا سر او چت کړه نو وی فرمایل ای ابو الولید زما جواب تاسو واورېدو او تاسو پوئګی او تاسو کار عتبہ پاسې دوه او سردارانه قریش مجلس طرف ته لاړو نو خلکو دل لري نه چې او کت نو وی ویل چې په خدایم دی قسم چې د عتبہ مخ بدل شاندخګاری لګیا دی دې چې کم مخ سر تلو هغه مخه رونړو بیا چې کله هغه رالو او کیناستو نو خلکو ورته چې څه دی واورېدل اغه ورته وویل چې په خوده ما دا څه کلام واورېدو د دین مخ کې ما نه و اورېدلې په خدای مې قسم وي چې نه خو شیر وو او نه سحر او نه جادو او نه کهانات ای سردارانه قرش زما خبره اومني دا کس په خپل حال دی زده غنم چې دا کلام بسره یې زرو وړي فرض کاه عرب به د غالب شو نو د خپل رور خلاف لاسو سوچ ټول نه ببد شي او نور خلک به د سره مامله وکي او که هغه په عرب باندې غالب راغل نو د دې بچي وستا سو بچي وي او د دې عزت به وستا سو عزت وي د کورای سرداران د خبره واورید نو وی ویل چې د ولید پلاړه اخر د غجا دو پتا باندې هم مشو با او, تا او, او دا ورته ویل چې کمه زم ما ما تاسو ته ویله او تاسو خوخه دا چې څه کوي بسم الله الرحمن الرحيم حمم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون حمم دا د بخلو والا مہربانه الله د طرفنا نازل کړي شوی ست یو دا س کتاب چې ايتونه صفا صفا بیان کړي شوی دي قرانا عربيه د عربه جبي قران دي د اخلق د پاره دي چې څوک علم لري زیر ورکول والا ایورول والا دي خو دوی کې اکثر خلکو د دین مخ ووړولو یعنی توجوی ورته وونکړه او, او دوی خبره ته اډوغه نه اگدی یعنی په خپل ویلو کې خو مهنت وکړوي په اوریدو کې څه مهنت هم اوریدل وی کنه خو اډوغه ورته نه اگدی وای چې کم سیس ته ته موږ را بلی دغه د پاره زموږ په ژوندو باندې خلافونه غوړېدلې زموږ د نن ورځې نه زموږ وګونه کارشوي دي او زموږ اوساسو او پمینس کې یو پرده راغله ده یو غیر مری پرده ده او دا یو حقیقت دی چې کم خلک دا کتاب منی او اهمیت ورته ورکي او اغه څوک چې نه نو د دوهونو په مینس کې یو داسې پردوي چې دوی په خپل مینس کې په یو غیر احساس د اجنبیت پردې په مینس کې حیل دی چې کله تاسو ددينین طرفته را شي نو همستاسو خواند رونا همستاسو رتداران همستاسو مګری همستاسو ماشره ستاسو سره نست پاسې واله خلک یو داې دیوال کې را شي چې تاسو ت خپل خبر بر دوی رسولو کې ګران شي هوی د سره په پ اړزانان نهپویئ چې تاسو میسووي هغوی هغه نه میسوئ فرمئ فعمل اننا عاملون نه عامون ت خپل کار کوه موږ به خپل کار یعنی هغوی بهویل چې دمونږستاسو سرهسهکار نه شته که تاسو به دعوت ور کوي نومونږ به مخالفت کوو قل انما انا بشر مثلكم يا ها اليا انما الهكم اله واحد انبي صلى الله عليه وسلم زخو ستاسو زغاستاسو وانت يو بشری ما تهه کیگی چاستاسو خدای خو بسيو خدا دې نتاسو نېغ اغه ته مخ او غرزوي او دغه نه مافیو غوړی تباحد د اغه مشرکانو د پاره چې اوی زکات نه ور کوي مکی صورت دې او پمکه کې لا زکات فرښه ویناو بیا دلته د زکات سمانده زکات خو د په دویم کال کې فرښه دلته زکات نه مراد نفل صدقه هم کې ولی چې اصل کې خود زکات مقصد انسان پاکول وي او دویم زکات د انسان د ننه هم تسکیه کوي یعنی دلته وی لیکي چې هویدو تسکیه په طریقې هم عامل نه دي هم بالاخره هم کافرون او داخریتنا منکر دي بهشکه چې مخلقو ایمان ورو او نیکملونه اوګړل د هویدو لپاره یقینا دا, دا سه اجر دی چې اډو بندیس په پکه ناراضي انبي صلی الله علیه و سلم د ته وایا ایا تاسو د هغه خدای سره کفر کوی او نور څوک د هغه برابر جوړوي چې غزمکه په دوه ورځو کې جوړکړه او مغه خود ټول جهان د مخلوق ربه ده هغه د زمکه د پیدا کولو نرستو په غیبان دی د پاسنه او هرونه او پاغې کې برکتونه کې خدل او پاغې کې د نن نه د ټولو غختلو ولو د پاره د هر یو د حاجت مطابق ټیک په انداز سره خوراکونه تیار کړل دا ټول کار په سلور ورځو کې وشو د الله تعالی د قدرت په طرف ته اشاره ده او د الله تعالی د پلانینګ طرف ته صرف قدرت نه پلانینګ هم چې زمکه او اسمان هم جوړ کړ بیا چې پزماکه مخلوق جوړ کړ او په مخلوق کې سونه قسمه جوړ کړي دي په حیواناتو کې وګوري په مارغانو کې وګوري بوټو ته وګوري په خشکه کې برو وګوري د سمندر د ننو وګوري د ټولو ضرورت مختلف دي یني ټول یورنګ خوراک نه کوي او ټول انسانان هم یو شانته خوراک نه کوي په مختلفو علاقو کې مختلف خوندونه او ټیسټسي د خلکو په مختلف سمکه کې په مختلف فسب باندې دوسته دوه او خلکو مختلف ټیسټسي به تاسو وګورئ د چمچورې خوراک د مولخانو خوراک د منګهکوري د مرغۍ د میګي د هر یو مختلف خوراک دي او بیا د ټولو د پاره د رزق سامان هر ورځ مهیا کیږي کله تاسو د چړیاګر د انتظامیې نه تاسو کوي چې یو سو مارغان یا ځناورانه ساتلی وي او اووی څومره په مشکت کې دي چې د ټولو د پارا دوی ته بیل بیل اغه سيزونه ورکول وي یو دومره لوی ور ورلکې د دوی کیټر کول د پارا خیو الله چې ب شماره مخلات ته څنګه غیر محوه طرقې سره د شور کولو نه بغیر خوراک ورکئ او د ټولو انتظام موجود دی او د هر یو د خون مطابق دی او د دی پلان کی دی او بیای دا ایمپلیمنٹ کو او بیای په عمل کې را وستو دا معمولی پلاننگ نه دی بیاغااسمان ته تووجکړاک چې پهغه وقتې اسې اللوګی وو اغامان او عزمې ته اوویل پهوج کې را شي ک تاسه غواړی او که نه دوړ اوویل ويل قاله تو اي مونږ راغلو د فرما بردارو پشان یعنی مونږه خښته شو چې څنګه ته وې هغه سبکو انسان ده دی چې نخخته کیږي او د دې په باره کې یو کیسه ده او جوګ جاي په دې کې مثالونه ورکړي دي چې د کائنات هر یو څه خخته دي او الله د مرزا مطابق روان دي دین دی مونږ سبک زده او مونږ ته هم پکار دي چې خخته شو فقدوهن سما سماوات بس دا غینه هغه په دوه ورځو کې واسمانونه جوړ کړل او په هر اسمان کې د هغه اسمان خپل قانون وહી کړو یعنی مکرر کړو او د دنیا اسمانم په دیو خشته کړو او هغه هم محفوظ کړو یعنی څنګه چې د ځمکې شو، وشو همداسې د دا اسمان هم شوي وو او تلې خشته استوری جوړ کړو د دی دیو پتار، دا ټول هرڅ د یو زبردست غالیب په الله منسوبه ده دالک تقدیر تقدیر پلانینګ دا تقدیر دی اندازه ده منصوبہ دا د العزيز العلیم اغه چی زبردست هم او علم والا هم فاین اعرضو فقل انذرتکم شائقه مثله سائقت عاد و ثمود اوس کچره داخلک مخ اړي ندوی ته اوایا چې تاسو د اغه یوناثا پر اتلو والا عذاب نه يروم لکه څنګه چې په عادانو او ثمودانو باندې نازل شوي وو کله چې د خدای رسولان اویته وران دی رستو هر طرف نه راغلل دینه معلومیږي چې د یوه زیات رسولان راغلی وو او هغه او یې پوي کړل چې د الله سوا د بلچه بندگی مکووي نو هغه ورته او اوویل او کز مونږ غره پوښتلې نو فرشتي بیراله غلوې مونږ خو هغه خبره نه منو د کمه د پاره چې تاسو را لېګل شوي یني د انکار سره څه نه سبه نه خو به لټوله کنه فاما فا عاد فاستكبروا فی الارض بغیر الحق وقالو من اشد منا قوه د اهد قوم دا حالو چې هوې پزمکه کې ځان غټ غړل شو روکړو وو خو تکبر وکړو او وی وی څو د زمونږ نه زیات زوره ور او وی د ته چې کم خدای او پیدا کړی دی هغه د او وی نه زیات زوره دی او وی لګیاو زمونږ د آیتونو نه انکار کولو اخر دا چمږ په او وی باندې په یوسو سپیرو ورزکه سخته توفانی هوا راولې کلا د پاره د دې چې او وی ته د دنیا په دې جوند کې د شرمیندګې د عذاب مزه ورسکو اووی وی چې دا سخته او تیزه هوا او ډیره یخ هم و د خاموش یخ د دې د پاره په قران کې سرسرن ارازي ریهن سرسرن لفظ رازي یی خنه د پاره د لفظ سمالیږي ولې چې دې کې دوا و کولو یعنی د فري سکولو شفت وي او دا هوا وش په او اتف رزي په دوی مسلط و ویچ انسانان به اوشتول او بیا به په غړز ارو غرزول چې سر او بدن به بیل شو یعنی په دنیا کې الله تعالی ذلیل کړل عذاب الخزي فی الحیات الدنیا ولا عذاب الاخرة اغظا او دا اخرت عذاب خدادین هم زیات د شرمندهګی ده و هم لا ينصرون التبهي السوق دا وی مدد کولو والا نوي ولچي د متکبرانو هم څخه زاده وا اما ثمود فهديناهم او ثمود کوم چې بو نو هغه ته مونږ نه غلارې وران دکړه خو هغه سوکړل فاستحبوا الاما الهدى خو وی لارې ته د قتل په ځای سرګي بندول خوخ کړل د هدايت په ځای ړوند او سيدوت ترجي ورکړه فاخذتهم سائقه العذاب الهون بما كانوا نو آخر وی باندې د خپل عملونو په سبب د ذلت عذاب راغې او مونږه هغه خلک بچ کړل کوم چې ایمان جوړیو او د گمراه او بدعملانه ځان ساتلو ایمان وکا نو یتکه کون ځان والا خلک وو او هغه وغښشان په خیال کې راولې څو وخت بچې د الله دشمنان د ځخته د تلو د پاره راجه مکړې شي د هوی مخکینه خلک به درستنو خلکو دراتلو پوري راهې سارو لیکيږي بیا شکل هغه ټول الته وروسي نو دا هوی وګونه او دا وی سترګې او دا هوی د بدن سرمنه و په باندې گواهی کوي چې هغوی په دنیا کېڅسه عملونه کړی دي دلته به را راست د سرمن ځکه راغې څنګه چې مخکې هم ذکر شوی وو چې اوس اسکن سپیچ اتری چې د ډیره مشهور کږي لګیا د سا اندانان په دی کوش کې دي چې سرمن چې څ هم رککار کړی دي نو چې هغه دوباره ریپ لیکی شي تاڅګورې که کنا چې پلاستټیک یو ټپ چې دی که هغهه خبرې کولی شي نو د انسان سرمن وللی نه شک نو سرمن به خبره کوئ ساسکن سپیچ او هی به خپل بدن سرمنو ته اوي ولې چې سرمنه پورا جسم په پټکړې دي گویا چې ټول جسم به په خبرو شي چې کم کم آزانم کم غلط کار کړې دي هغه ټول به په خپل ویل شروع کی مخ کې ختش د خپو او د لاسونو خبره او د ټولو سرمنه خبره ده نو وګوري چې سر په مخ د جسم په هر حصہ په لاسونو خپې درد په هر ځای سرمنه ده توله سرمنه به خبره کول شروع کی یعنی انسان بخپله سرمنه ته وی تاسو زمږه خلاف گواهی وی لوکړه او هوی په جواب ورکي ان توقن الله الذي ان توق كل شيء مونږه هغه الله گویا نکړیو چا چې هرڅه گویا نکړي دي خاص هغه تاسو اول زل پیدا کړي وی او اوس خاص هغه تاسو واپس بوتل کېږي تاسو چې وکاله په دنیا کې د ګناه کولو په وخت کې پټېدلې نو دا خیال بم نه وو ستاسو تاسو خپل وګناه او ستاسو خپل سترګې او تاسو د بدن خپل سرمنه به اللهم په تاسو ګواہی کوي بلکې ستاسو خدا خیال وو چې ستاسو د ډیرو کارونو نه الله هم خبر نه دي عمداغي ګمانونه تاسو ډوب کړي کم چې تاسو د خپل رب په حق لکړي وو او عمداغي په تاسو په نقصان کې راغلي په حالت کې کآ هو صبر وکي او کنه خوور به د هوې ځای او که د واپس کې دوه موکه او وړي نو هیڅ موکه به نور کړي کیږي باندې داس مرګري مقرر کړي وو چې اوی ته به درستو دروستو هر څه خشخ کار وکړو بیا د کمپنی خبره ده د دوستا خبره ده انسان چې کم خلکو کی وي او هغه شانت ولی چې دوستان بعض اوقات د انسان غلطیانه خشخ کار کوي او پیش کی اپ بده ورله شاباشي ورکي دا چې په هوې باندې هم د عذاب هغه فیصله ثابت شوه کوم چې د هوینو مخ کې د پیريانو او د انسانانو په شوو ډلو باندې ثابت شوهوا هغې نن چې هغه په نقصان کې پاتیکې دوه والا وو وقول الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغو والغو فيه لعلكم تغلبون دا د هغنا انکاریان خلقوي دا قران هرگز موري او کله چې دا اورو کیږي نو په کې خلل چوي ولغه فيه لغه دې لو په دمرغه چون, چون کوله تاوي ينه دي په ویلي چې کله دا ویلي کېږي نو تاسو شور شورو وکي لا سونه پړه کوي شپې لوي او په چغو سورو خبره کوي خان دې ټوکي کوي سان په څه خبره باندې مپوي وي ولې سو قرآن ووري بیا خداغه د نړۍ بدله شي ځکه هغه ستريکا اختیار کا چې خلک اسا و چې کله اورینه نوبیاوه د دې طرفه زمنه نو, طرف نو پدې کې شور کوي او دا چې پدوي کې خلل واچوي د ولغاوت اشری حضرت عبد بن عباس د ایبو د لفظ نه هم کړی دا یعنی په دوی باندې عیب لګوي یعنی په قران کې او صاحب قران کې عیب روبا سي اومدا سي خلق د دوی نه لري کوي استاد هو ګوري چې یو وی او بل وی عیب لګول تنقید بعض وخت د اصلاح لپاره وی خو په چا عیب لګول ډیر ناکارہ کار دی یعنی د دویم غلطی چې وګوري نو هغه ذلیلوي او هغه اونسي او د خبر نه لانجه جوړکې او خاص تور که کده الله تعالی د کتاب په باره کې او د پیغمبر په باره کې نو تاسو سوچ کولای شئ چې دا څومره غړ جوړم بی او پیغمبران خو معصوم که کده دوی پزاد ذات کې خلک داسې بهاني کوي نو خو دا کې دین نشي چې څوک د قران تعلیم ورکي او خلک دوی معاف کوي څنګه سه خبره به دوی ته ضرور ملو شي او اووی به روباش هم او دا سر دپاره لعلکم تغلبون چې دوی د دې پروپاګاندا په ذریعہ غالب راشي او د قران رشیواله شي خدا الله تعالی دا نور کماخه کولاو کېک دی نو دا څوک مرکو لنیشي د کافرانو ته به مونږ خامخا د شخص عذاب مزور سکو او کم به عمل چې دوی کوي دا غي پوره پوره بدلبه مونږ دوی لورکاو دا الله دشمنانو ته چې په بدله کې اسم له ویږي هغه دوزخ ته النار په غي کې به د هميشه د پاره ده ہوئی کوروی د داوی د دې جرم سزا ده چې هغه وځمږه د آیتونو نه انکار کولو الته به دا کافرانو وای چې ازمږه رب کمو پیریانو او انسانانو زمږه گمراه کړي وو اغه لکشان موږ ته اوخايه چې موږ د خپو لاندې اومغو چې خو خو روزللې شي خدا خو به ناممکن وي چې د خپل لاندې چې هم کی نصح حاصل عذاب خو به نه کمیږي واپس کیږي خو به نه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون <تصفيق> كم خلق شي اول چې الله زموږ رب دی او بیا په غي مضبوط پاتیشو یقینا چې په غوي فرشتي په پیغمبرانو خو نازل کیږي خو د اهل ایمان د همت لپاره او هغه ته چې مې او غم مخوي او خوشاله شي د هغه په زیری چې د هغه وعده تاسو سره شویده ږ د د دنیا پهژوند کے هم استستاسو مرگریو او آخرت کے هم داسوک وئی فرشت وئی چې تاسو ټول بس پر رب باندې ایمان روړی ک په تاسو س مشکلات هم راضی نهد ایمان پوجہ نو بیا هم اقلل کوسئ که د دنیا والا ټول تاسو پریگ دی ټول دوستان ټول رشداران تاسو یاضی پریږ دی نو تاسو یوااز نه ہےمونږ تاسو مرگریو په دنیا کے هم او آخرت کے هم الته به هم تاسو مدد کو ولکم فيها ما تشتهي انفسکم ولکم فيها ما تدعون التچ تاسو غواړی هغه بدرته ملاوی کی او دکم سیز چې ارزو کوي هغه تاسو وی او دمل مستیا سامان دې د هغه ذات د طرف نه چې هغه بخلو والا مهربانه دې تاسو ګوري چې هر یو کس میزبانه نه پیجنل کیږي ولې چې ملمانه د انسان لپاره یو امتحان وي چیرته چې ملمانه رحمت وي باځوغ زحمت هم وي خود غرض وړ والا چې وي د ناګوارې نه هم د ناګوارې اظهار نه کوي یعنی بعض وخت داسې وشي چې خلک به وخت راشي یا به مقصد راشي نو په داسې حال کې چې دچا لوی ظرفي یا دچا چې ازړه لوی وي نو هغه ټول خبرې اګنور کوي یعنی پریګی دي خو دچا چې ازړه ورکوټي وي نو هغه په وړو وړو خبرو باندې سوي او وړو وړو خبرونو نه لانجه جوړي په داسې کې تاسو وګورئ چې په دنیا کې انسان ملمتوب چرته انجوئ کوي یعنی چرته زیات خوند ورکي خو میزبانی کول سره د قیامت پر ورځ به الله تعالی اهل جنت ته خپل ملمانوي او چې سب دوی ته پیش کوي اغه به د ملمه په تور من غفور الرحیم او دا الله تعالی نه به د بلچا ملمتوب او دغه د میزبانی نه به د بلچا خ میزبانی وي او من احسن قولا ممن دعا الاله واعمل الصالحا او دغه بندې خبر نه به خبره د بلچا وي چې غد الله تررفته خلق رو بلل د دا دعوت تبلیغ مرکزې نقطه صد چې خلق د الله تعالی تررفته رو او هغه سره تعلق جوړوي د خپل ذات طرف ته نه د خپل شهرت طرف ته نه د خپل فائدو د نه د الله تعالی طرف ته او نیک عمل وکړو او وی ویل چې مسلمانیم یعنی یو خدای داوت ورکولو والا چوي په خپل هم نیک عمل کوي په خپل هم د اسلام ایثار کوي او د سرسره خلک هم اسلام طرف ترابلی د الله تعالی طرف ته ورله داوت ورکوي اوله تستوی الحسنۃ ول السیئه ان کیو بدی نه ده اطفا احسن ته بدی باغا نکه دفقا چې هغه ډیره خشته یعنی تاسو چې خلک کله دا لا تعاله طرفته رابلی نو ډیر تکلیفونه درتهقتل وي په دی صورت کې دا تکلیفونه په خطرې کې سره لري کوي ګندګې په خطر کې سره صففا کوئ که ګند پاسا به نور ګند خواوي نوصفی به کم ځای نه کېږ ف دلهزی با نه کووب نه هو اداتون که نه هووللیون حیم ات به اوینې چې ستا سره د چا دشمنی جوړه شوی وه هغه خوږ دوست جوړ شوي دی د زرم ګری جوړ شول. یعنی اصل کامیابی صدا چې دشمنان دوستان جوړ کړي شي او دا د یو انسان د کامیابی دلیل دی او نبی صلی الله علیه و سلم له دا فن د ټولو نه زیات ورتلو صلی الله علیه و سلم د ژوند دشمنان یو وخراغلو چې اغه صلی الله علیه و دوستان جوړ شو لکه چې اکرمه بن ابي جهل خالد بن ولید او ابي سفيان دا هغه خلک دي چې ساسو خلاف یو زیشوي وو خو صلی الله علیه و سلم د خصو لکنه متاثر شو او مسلمانان شو او تاسو تپته تا دا چې خالد بن ولید چې سومره مارکو کې ایزا غشته و او په کم مارکو کې بچی اغه شرکت کولو نو اغه با فته کیده بل حضرت عمر رضی الله عنه دوی ماذل کړل چې خلک دا و نه غړي چې د خالد بن ولید په وجې کیږي یعنی دمره په کثرت سره اسلام ته फायदा ور کولا چې کله مسلمان شو او که تاسو صلی الله د دینه نفرت کړې وو یا دوی دشمنان ګړلې وو د دوی صرف د ختمولو سوچ کولې نو نتیجه به دانوه یو هغه کس چې پرون پوری د اسلام مخالفت کولو او په نادانا کی چې اغننن چې اسلام باندې پوي نو خپل ځانه په تاسو صلی الله علیه وسلم باندې قربانو ولو خو افسوس دی چنن مسلمانان دوستان هم خپل دشمنان کړل ځکه خو دین تر کې نه کوي او د کار نه کوي او ځکه خو مخکه کی ګنا ګورېsede رازsede اطفاء بلتیه یا احسن بده شو په هغه تر کې لری چې د ټولو نه چې کم خښته وی یعنی د بل چا د طرف نه راتلو والا مخالفت او غلطياني په عمدي تریکې سره معاف کړي خدا د ټولو د وس خبره نه ده زکه او فرمایل وما يلقاها الا الذين صبروا دا صرف صرف اغه خلکو ته نصیب کیږي چې څوک صبر کوي او دا مقام صرف اغه خلکو ته حاصلېږي چې څوک دلوي نصیب والا بي. دا دي اصل خوشکسمت خلق خوشيته نه دا سکولو ته نه پریدي زکه ورسره علاج مو خولو او کچري تاته د شیطان د طرف نه وسوسه معلوم شي نو په الله پورې ځکه چې هغه خو بدلمسي چې الله وګوره سابې ځتی وکړه غفلاني هغه هر څه اوري او په هر څه پوي دي او د دې بهتري مثال حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی چې کما د حضور صلی الله علیه و سلم سره ماموله هغه دې کده چې یو ځل یو کس نبی صلی الله علیه و سلم په موجودګی کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی نو ته ډېرې بدريغه کنز لکولي او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی نو سره اوریدل او نبی صلی الله پخره کې حضرت ابوبکر بکر الله تعالی نو چې د صبر پیمانه لبریز شو نو هغه ورته هم یو سخت خبرو وکړه نو د دې جبې نج خبره څنګه اوهته نو حضور صلی الله علیه وسلم مخ بدل شو او تاسو صلی الله علیه وسلم د اغه زاینه فورن تشریف وچت کړو او حضرت ابو رضي الله هم د ستاسو صلی الله علیه وسلم رسو د روان شو او عرض وکړو چې دا سم اجر ده چې هغه کس ما ماته کنځلې کولی نو تاسو صلی الله علیه وسلم خاموش وی او مسکه دی چې کله ماف جواب ورکو نو تاسو صلی الله علیه وسلم خپه وی فرمایل چې کله پوره ته خاموش نو یو فرشتہ ستا سره او استاد طرف نه جواب ورکولو چې کله تا هم خبر اوغړه نو د فرشتي په ځای شیطان راغلو او چېرته شیطان راشي نو الته ځنه شم کې که مسلمانان په دې خبره پويشي نو ټول جګړه او فسادونه به ختم شي خو صبر خو مونږه کې نشته کنه ځکه او فرمایل چې کم صبر والا وي نو هغه ډیر قسمت والا دی او کچره تا ته د شیطان دا سو سو سو سو او دی طرفنه وسوسه معلوم شي نو په الله پوره پناه غواړه هغه هر څه اوري او په هر څه پوي دی د الله د نخونه دی د شپه او ورځ او د انور اوسپوغ مه نو اوسپوغ مه ته سجده مه کوي بلکې هغه الله ته سجده کوي چې دا پیدا کړي دي کچره واقعي تاسو خاص اداغه عبادت کوله والای خو کده خلک په غرور کې راغلل او په خپل خبره باندې ټینګ نو پروانه شتا کومې فرشتي چې ستا رب ته نږدې دي او هیڅ په اورز دغه تسبيوي او هیڅ کله نه ستړي کیږي او د الله د نخنه یو داده چې توینه جسمه کو د پرتد بیا چپی اکل مونږه اوبر او وروله نو یو دم هغه تازه شو او اوپر سیدا بشکه چې کوم خدای د امړسمه راجوندې کوي هغه به همې هم راجوندې کوي بشکه هغه په هر څه قدرت لري کوم خلک چې زمونږه د آیتونو الټه مانی کوي او وي پټ نه دي د دې کې د مانی تحریف دجل او فریب او غلط مفاهومونه ټول سيزونه شامل دي افهم ایل قافن نار د الله د کتاب سره د سې د ټکو کولو او انجام بیا سې کې دي شي په خپل سوچ کوي چې آیا هغه سړی به تر دي څوک چې به ورته ورغورځول کیږي کی او که هغه سړی چې هغه د قیامت پروس د امن په حالت کې کی حاضر کیږي کوي چې سم جوړ غوړي ساسو ټول کورونه ویني د خلک دي چې مخته کله د نصیحت کلام راغی نو دا غي د منلو نه انکار وکړو خو حقیقت ده چې دا یو کوي کتاب ده باطل په نه د مخ کې نه راتلی شي او نه درست نه دا د یو حکیم او سېل شوي نازل کړي شوی کتاب ده اې نبی صلی الله علیه و سلم ته چې سوي لیکيږي په غو کې یو خبر هم د یقینی ده چې غستا سونه وران دي تیر رسولانو ته نه دی ویل شوی بيشکه استرب ډیر مفکول والے دي او د دې سره درناکه سزا ورکول والے هم دي ګموږ <مونگا> دا ده اجمي قران په حیثیت راهلې ګلې وي نو د خلکو بویل د دې آیتونه صفا صفه ولې بیان نکړي شو دا څنګه عجیب خبره ده چې کلام اجمي دی او مخاطبې عربي دي قران په ربه جبه کې نازل شو نو مخالفون ویل شي دا څه خبره ده چې دا جبخه د محمد صلی الله علیه و سلم مخبل جبه ده کده یوبل جبه ویل نو بیا موږ ویلې چې او واکې دا سم ده خو چې د په عربي جبه کې دي ځکه موږ خوده ته معجزه نه الله تعالی فرمای کومه غوړو نو هغه به په بل جبهه کې هم خبرې کول شي خو بیا به دوی نور بهانه مونټوي چې اوس خو په دې جبهه مونږ نه پويګو د راغله دې زموږ د هدایت لپاره خو کتاب اغه روړل دی چې په کوم غوړو پويګو نه همداسې به بیا د منلو نه انکار کوي نو چې کم نان سيريوس خلک وي غیر اسنجدوي نو هغه همیشا سناسه بهانه ولټي په هر څه کې سناسه روع چې د کوم نه د حق دی مخالفت وشي چې څوک نه نو د هغه د انکار کولو لپاره سنه سناسه لفظ ملوشي هغه یې اس سنه غلط مطلب روباسي په هر خبره کې څه بهانه روباسي دا څنګه عجیب خبره ده چې کلام اجمدي او مخاطب عربي دي دوی ته وایي چې دا کوراند مؤمنانو لپاره خو هدایت دي او شفا ده خو کم خلق شي ایمان نه دا د هغه لپاره د غوګونو بوجه ده او د سترګو ده یعنی هغوی بالکل اوټاثر کوي داهغوی حال خدا دی لکه چې اوغوی ته د لر نه اواز کېږي که اوس سوک د تاسو تاواز نتاسو اواز کوي نتاسو تاسو اواز خو به اوري خو خبرې باندې به نومدا نومدسې نهلووالو حال هم د کې دی چې دوی الفاظ اوري خ د دی د ننه معنی د دو دوی په دماغو کې نه د دينه مخکي مونږه موساله کتاب ورکړې وو او پاغې کې هم د اختلاف شوي وو کچې رستا د اولنه یو خبره مکرر کړي نه نو د دې اختلاف کول والو په مینس کې به فیصله شوي وو او حقیقت دا دی چې د خلک د اغه د طرفنه په سختو پریشانه شک کې پریوتې دي سوکشي نیکمل کئي نو د خپل ځان د پاره خکې سوکشي بدمل کئي د اغه سزا به په غو باندې وي او ساره د بندګانو په کې ظالم نه دي و ما ربک بظلام وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك